Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a ràdio palafrugell.cat i, si us recordeu, fa un parell de setmanes veníem a la biblioteca per explicar doncs, les activitats i també les novetats literàries i ens emplaçàvem per un parell de setmanes. La setmana passada, però, si us recordeu, doncs, amb tots els successos que van tenir lloc al nostre país, Donc es van suspendre tots els actes eh, públics i institucionals de Palafrugell i la biblioteca bibliotecaca doncs, també van suspendre les activitats que tenia programades. Per això no van venir, però eh, doncs, aquesta setmana sí que ens apropem fins aquí a l'equipament cultural de Palafrugell, per comentar comentaven Joan Soler doncs, aquestes activitats que queden per acabar aquest mes d'octubre i tambés doncs, posar la mirada amb aquestes activitats que es van suspendre, per si ons ja tenen una nova, una nova data. Sal demanant Joan Soler, que té doncs, l'amabilitat mobilitat deendre'ns una vegada més. Bon dia Joan. Bon dia. Saps que sempre que vingueu aquí sereu benvinguts. Per això venim tan sovint. Eh? Gràcies, Joan. Com dèiem, la setmana passada teníeu eh, un parell de tres activitats no?, que es van suspendre. Eh, no sé si ja tenim dates per aquestes activitats que, que es van deixar de fer, per, per, aquest, per aquesta sentència que va sortir dilluns i que doncs, va fer que la, la biblioteca doncs, suspengués tota, tota activitat. Sí, correcte. A causa de la sentència i de la vaga del dia 18, Uh, es van deixar de fer un parell d'activitats que ja tenen nova data el, el llibre d'en Pere Costa uh, que com molts coneixeu està el Handball Garbi i és professor aquí al no sé, Badruna uh, el llibre Handball Costa 25 històries arran de pista es farà o es presentarà el dimarts 12 de novembre a dos quarts de vuit, a les eh, 19.30. Per tant, tots aquells que vulguin venir a la presentació del llibre d'en Hanbol Costa és el dimarts 12 de novembre amb l'autor, en Pere Acosta, en Joan Carles Codolà i en Josep Maria Mora. I després, una altra activitat que també havien suspès, que era la lectura comentada i dramatitzada de Víctor Català en el seu cinquantenari del seu naixement, a càrrec de l'actriu Olga Sarcós i de l'escriptor Miquel Martín. Això es farà el divendres 13 de desembre mal. D'acord, doncs fet aquest repàs a nosaltres quan s'apropi la data del 12 de novembre primer eh, doncs de fet si us recordeu la senyora passada us oferíem eh, la conversa amb en, amb, en, eh, amb, amb en Pere Costa al voltant d'aquest darrer llibre que, que ha tret doncs eh, us tornem a oferir aquesta, aquesta entrevista i també ho recordarem a través de les nostres xarxes socials aquesta activitat que es farà doncs, el 12 de novembre i també doncs, aquesta del, del desembre doncs eh, ja la comentarem amb l'Olga i amb en Miquel aquesta lectura dramatitzada d'aquesta obra de Víctor Català, doncs al motiu d'aquest 150 aniversari del seu naixement. Fet aquest repàs, eh, perquè la gent doncs podi hi hi gent que estava a l'espera, perquè també ens consta que sobretot a la en la presentació del llibre de l'Embol Costa s'havia fet molta difusió també per part de l'editorial i per tant podia haver hi havia molta gent que estava a l'expectativa eh, doncs ja tenim aquesta data per tant us recordarem quan s'apropi el, el 12 de, de novembre Joan, eh, ara ens queden unes quantes activitats encara per acabar aquest mes estem ja a la darrera setmana avui és 24, per tant queden 7 dies justos per acabar el mes i en tenim doncs, unes quantes i tres aquesta setmana, oi? Sí, eh, el dijous 24, tenim, comencem a dos quarts de cinc, a les 16.30, aquí a la sala Polimaren, farem una tertúria literària, que serà com un club de lectura, però parlarem de llibres, lectures, a través dels nostres usuaris, serà com un cafè literari a l'estil francès, en la qual cada un portarà el llibre que ha llegit darrerament o que li agrada més, i el comentarem per fer un intercanvi de coneixement al, de, al, al voltant de, de diversos llibres, a nivell literari, a nivell filosòfic, de coneixement i lector. Convidem els nostres usuaris que tot el que vulgui venir eh, està convidat. És una cosa molt participativa, molt lliure, gratuïta, i que fem aquest dijous 24 a les, les 4.30. Mm -hmm. Una altra de les activitats que fem el mateix dia, dijous 24, a les 7 en punt, és una col·laboració amb la Fundació Josep Pla, és a la Club de Lectura Clàssics Catalans i iniciem aquesta temporada amb el llibre Octubre de l'escriptor i periodista eh, Miquel Peyrolí, que ja ens va deixar fa uns anys, i la introducció la farà l'Àngel Madri Madrià, que és el director de l'editorial Gavarras. Aleshores, jo us convido que vingueu a aquest Club de Lectura, que serà molt interessant, per descobrir una figura, jo penso, una mica desconeguda, que és un escritor de quart, que és en Miquel Peyrolí, però que escriu realment bé, llàstima que se'ns es, que va morir fa uns anys, però que té quatre o cinc novel·les molt i molt bones. De fet, aquesta és, doncs, és la seva darrera obra en vida que va, que va escriure. Joan, ho comentàvem dimarts amb, amb, amb l'Àngel Madrial, vam trucar, vam estar conversant al voltant doncs, de la figura de Miquel Peyrolí i també ens comentava això, eh, que eh, no ha tingut el reconeixement que hauria d'haver tingut fins i tot qualificava l'obra d'octubre com una de les millors de, a nivell contemporani de, de Catalunya, no? de, de, de literatura per tant doncs aquest dietari el darrer que Miquel Pairoli va, va escriure en vida doncs, tindrà lloc avui com dèiem a les 7 de la tarda i abans doncs hi haurà aquest club de lectura una miqueta dinamitada pels propis usuaris això que ha estat una petició pròpia d'usuaris de, de la biblioteca que us van venir i van dir que, Joan tenim aquesta inquietud ho podem fer? Com com anar? Sí, la, la, la tortuga literària o cafè literari que farem a les 4 i mitja dijous 24 eh, sí, és una iniciativa dels propis usuaris molts participants del club de lectura que volien fer una reunió literària i lectora però una mica per lliure és a dir, per exposar les seves inquietuds personals i aleshores ja ho havíem fet eh, amb el cafè literari amb l'Olga Rosa Regàs i ara li donem un altre, un altre format que són els propis usuaris que han volgut desenvolupar aquesta activitat la diferència amb els clubs de lectura és que els clubs de lectura ensenyem només a un llibre, en aquest cas els clàssics ensenyem el llibre de Miquel Perolí, que farem després a la 7, però aquesta tertura literària o cafè literari és una cosa més oberta, una cosa on podrem parlar llibres d'assaig, llibres de novel·la gràfica, llibres de biografies, eh, novel·la romàntica, una mica de tot. Aleshores, és per fer un intercanvi eh, on veig, on es diu això, on veig marquina una mica una comparativa del que tothom ha llegit. Molt bé, doncs ja ho veieu dues activitats per avui, aquesta tarda mateix, recordem també que si voleu recuperar l'entrevista amb l'Àngel Madrià al voltant d'aquesta obra Octubre de Miquel Pairolí, doncs podeu fer-ho a través de la nostra pàgina web radiopelarrogell.cat i seguim amb activitats perquè encara en tenim dos ja començant el cap de setmana demà divendres i una altra per dissabte, la demà divendres també molt interessant de fet totes ho són, però aquesta també té un punt diferent Bé, bueno, t'he eh, de dir que les tres persones que venen dijous, divendres i dissabte val la pena escoltar-los. A tant l'Àngel Madrià, que té un coneixement de la literatura a les Comerxes Unions molt bo divendres hi ha una xerrada de Doris Lessing ja que també és el centenari sembla, de naixement de Doris Lessing i la porta terba la Mari Àngels Cabré que és la presidenta de l'Observatori de Gènere a Catalunya, també molt coneixedora de les escriptores eh, aquí a Catalunya i de les escriptores en general i val molt la pena escoltar-la aquesta és una activitat que farem divendres 25 a les 7 a la biblioteca, mm. si us interessa a tot lo que és la literatura i sobretot la literatura feta per dones molt reivindicativa eh, doncs, eh, us recomano la, la Maria Àngels Cabré i després, dissabte, dia 26, a les 12, també a la biblioteca, amb una col·laboració amb la Fundació Tom Sharp i la, i la Fundació Josep Pla, fem una activitat que són lliçons de literatura anglesa. Tenim la sort de que en Miquel Berga, que és un professor de la Universitat de Pompeu Fabra, que està al Departament d'Anglo-Germàniques, que ha estat, va estar fa molts anys professor aquí per la Frugell, Uh, I enceta aquest cicle de literatura anglesa i començarà amb en James Joyce i parlant sobretot dels de, el, dublinesos mm. és que recordem que James Joyce és un escriptor irlandès que ha fet Ulisses i dublinesos, Ulisses sobretot és una literatura una mica més recorgulada però que val la pena conèixer la profunditat d'aquest escriptor i en Miquel Berga tenim l'oportunitat de, de que ja ens ho farà una panoràmica molt bona i això serà divendres, 26 a les 12. Molt bé, aquest eh, dissabte, eh, Joan? Aquest dissabte 26 eh, amb, aquesta, amb aquestes lliçons de literatura anglesa amb Miquel Berga, que també passarà per la sintonia de Ràdio Palafrugell aquest divendres, demà mateix. Per tant, en eh, l'hora del peix fregit ens doncs, podrem parlar amb ell al voltant d'aquesta activitat que, que doncs, portarà a terme aquest dissabte 26. Aquesta serà la penúltima de les activitats de la Biblioteca per aquest mes d'octubre, perquè la setmana que ve... Uh, tanquem ja aquest uh, mes uh, darrer, uh, l'últim uh, dia tanquem uh, les activitats de la biblioteca. Sí, el dijous 31 u uh, tenim de la mà d'en David Figuerola, el Club de Lectura de Narrativa, que iniciarem aquest Club de Lectura de Narrativa, que el que intentem és posar una mica eh, sobre la taula quins són els, els escriptors que hi ha actualment i que les editorials catalanes editen, i serà en, en Gerard Baker, i el, per un editorial que està fent molt bona feina, com és Raig Verde, un editorial de Barcelona, que l'any passat ens va editar Les Pareres, la foc blanca, i que és molt recomanable, tenim el volum aquí o l'exemplar aquí a la biblioteca que el podeu recollir, el podeu llegir i us podeu presentar pues, el dijous 31 aquí a la biblioteca a les 7 per comentar una mica aquesta lectura. Mm -hmm. Molt bé, uh, Joan, per últim, al voltant d'aquests clubs de lectura ara em, em veiem eh, que tornen no?, amb, aquesta, amb aquesta tornada doncs, a la rutina una miqueta que comentàvem fa unes setmanes, uh, com que les activitats les anuncieu doncs, quan comença el mes i, per tant, doncs, ja tenim tot el programa i tenim tot el calendari. Si hi ha algun interessat no, que vegi, doncs, en aquest cas, les pareres fan la flor blanca, uh, bé, poden venir aquí a la biblioteca. Uh, uh, en aquest cas, intenteu disposar de més d'un exemplar per si hi ha més d'una persona que, que, que vol doncs, sumar-se, òbviament, a aquest club de lectura i no vol comprar llibres llibre, sinó doncs, només uh, agafar-lo en préstec? Sí, de fet, convidem tota la gent de Palafrugell a venir a la biblioteca. La biblioteca és l'equipament de Palafruger i lector i cultural i convidem a tothom a que vingui. Tant si vol agafar llibres del club de lectura com si no, o vol agafar un còmic, o vol llegir el diari, o una revista, o connectar-se a internet, convidem a tothom a que vingui. Per això tenim aquest equipament tan extraordinari. I referent a la pregunta que em feies dels clubs de lectura, tenim cinc clubs de lectura diferents, de clàssics, de narrativa, de teatre, de de lectura fàcil. I eh, el que podeu fer és venir, informa-vos-hi, el procediment normalment és agafar el llibre, tenir uns 10, 15, 20 dies per llegir-lo i després venir a la reunió literària, mm -hmm. i és una cosa gratuïta, és una cosa que enriqueix a nivell personal, és una cosa que es fan amics, és una cosa que obtens coneixement i a més a més fa gimnàcia cerebral perquè mous les neurones perquè llegeixes. Per tant, és una cosa molt completa i a més a més no té cap cost ja ho veieu, tot són avantatges eh, doncs el fet de venir a la biblioteca per doncs, eh, fer aquestes activitats eh, relacionades amb el Club de Lectura o qualsevol altra doncs, de les que ens ha comentat en, en Joan doncs, nosaltres ja amb aquesta darrera activitat que hem repasat i amb aquest darrer fet no, al voltant dels de préstec de llibres, doncs eh, ens acomiadarem en, en Joan Soler i eh, ens retrobem doncs, ja a finals d'aquest mes d'octubre per comentar doncs, ja les activitats que fareu a partir del, del novembre, que segur que també també n'hi ha de moltes i, i molt interessants. Moltes gràcies, Joan. A vosaltres i a disposar.